Цілує, любить. Вона брехала все натхненніше і врешті забрехалася. Наступного разу бабусю обдурити не вдалося. Варвара Федорівна серцем відчувала недобре. Душа її так і линого до Валюшки. До дитини такої, самотньої і нікому не потрібної у цьому світі. Здогадувалася, що у шлюбі Валюша не знайшла ані спокою, ані любові. Навіть дитинки поки що не знайшла. Чому? Адже Валя так любить малят. Якоюсь треба пошепотітися з нею про це. Мабуть, варто піти до лікаря, з'ясувати, у чому причина. Жінки ж якось лікуються. Руки відтягувала важезна сумка. Там було усього і курочка, і сметанка, і банка меду. випросила у сільського пасічника, справжнього липового. І подарунки для дітей, обох. І Валюшеньки, і Стасика. Недорогі, що там купиш на вчительську пенсію? Так, дрібнички». Та подарунок цінний, не ціною. Хай дітки потішаться, хай поласують у свята. Піднялася на четвертий поверх, підняла руку до дзінка і зауважила, що двері прочинені. Клямка висить собі, не маючи стосунку до замка. Просто отак задля годиться. Поки розмірковувала, не одразу усвідомивши, що це воно значить, почула Зойк. Не просто Зойк, хтось кричав «Люди, рятуйте!» Знайомий рідний голос – Її Валюшин забула сумку під дверима, не увійшла, не обігла, увірвалася. А нехай би Господь забрав у неї зір, ніж мала б таке побачити на старість. Валюша лежала на підлозі у вітальні, скрутилася клубочком, затуляючи руками обличчя. А зять розчервонілий, розхристаний, немов після тяжкої роботи молотив ногами, не розбираючи. Побачивши Варвару Федорівну, не одразу припинив, думав, здалося. Коли до задурманеного мозку із запізненням дійшло таки, що навпроти не примара, не фантом, а жива істота, бабуся його дружини із жалем зупинив зі смаком занесену для наступного удару ногу. «Валюшо, дитинко, ти жива? Ой, боженько мій, що він з тобою зробив, нелюд?» Старичі суглоби хрустнули, ледь дозволивши опуститися на коліна. Валюша, почувши голос, підхопилася, стримано застогнавши, обняла. «Бабусю, бабусенько, звідки ляви?» і заплакала. Заплакала ридма в голос, як не плакала ніколи, навіть у дитинстві. Ні, одного разу вона таки ридала у слід машині, коли батьки знову залишили її, хоч обіцяли забрати додому назовсім. Отепер вона плакала саме так, безнадійно, не від болю, не від страху, не від сорому. Плакала над своїм понівеченим життям. Варвара Федорівна підвелася. Суглоби знову захрустіли. Захрустіло навіть десь у мозку. Зрушилося одвічне. Те, що здавалося, зрушити не могла жодна сила. що зрушила війна, смерть чоловіка, самотня старість. З валюшкою на руках. Зрушилося поняття про добро і зло. Про дозволене і недозволене між людьми усе, чим жила, усі ці 70 років, усе, чого вчила дітей, у що вірила. Вона глянула на зятя і не повірила власним очам. Його обличчя у мить перетворилося на людське. Він опередив сорочку, пригладив волосся, витер кров на збитих кісочках пальців, витер акуратно носовичком, чистим, напрасованим, випраним і напрасованим валюшкиними руками. Він навіть спробував усміхнутися. «Добрий!» «Добрий вечір, Варваро... Федорівну. Ми раді вас бачити. Не сподівалися, знаєте. Але ми раді. Правда, Валюшо? Раді. Проходьте, роздягайтеся. Дозвольте, я допоможу». Якоїсь миті Варварі Федорівні здалося, що вона марить. «Щось одне не Чого не було? Чи того, що вона бачила хвилю тому? Чи цього пригладженого волосся, цього спокійного голосу, цієї огидно-солодкої посмішки?» та розбите до крові обличчя онуки не дозволяло сумніватися. Ні, це був не сон. В очах потемніло, застогоніла уперше в житті чорна люта кров. Що тут відбувається? Що тут діється? Хто побив мою дитину? Ці слова вона вже не вимовила і не вигукнула, зверискнула, бо спрацьовані за 40 років учительської роботи голосові зв'язки при кожному, бодай найменшому хвилюванні, відмовлялися служити. «Хто побив мою дитину?» – питала вона, немов не на власні очі бачила, хто ж саме.